avea femeia două fete, una a ei și alta de pripas. Fata cea mare, oacheșă și arțăgoasă, semăna leit cu femeia. La fel de aprigă, de colțuroasă, la fel de surdă la glasul suferinței, fără de milă pentru cei sărmani, neștiind ce înseamnă dragostea de oameni, nici grija pentru animale, nici dragul florilor, nici dorul stelelor, Nici zborul ciocărliei către soare, Nici zvonul abia simțit al timpului ce trece. Era ursuză, galbenă și rece. Bălăioara, fata de pripas, Era, precum și numele, O fărămiță din soarele răsare. Cu zâmbetul ei cald își lumina o daia,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 În vâzul lumii și chicotind anepăsare, trândă vea. Bălaia, du-te de -a, a apă de izvor și repede că și poftește o dulceață. Bălaia, te-ai întors? Te du un codru după fragi? Aș face o plăcintă, avem de seară oaspeți. Bălaia, unde e zagobit? Nu vezi? Praful de un deget prin odăi, alergă dar și fă curat, în te miezul zilei. Ai o ostenit cumva, vai mie, piata copilă cât este detrudită. trudită. Ce-i sprăvești odată cu dereticatul și fugi de adu din prisacă și apoi aleargă după lemne? Focul din vina ta se stinge, ce atât îți așa la mine? <laughs> îți vine a plânge, hai? Hai, du-te odată, du-te odată, nu mai trândăvi.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 și nici amarul gust al resemnării. În inima cea bună a bălaioarei, vedea în taine o nădejde că zile bune vor veni, zile cu soare, în stare să răscumpere tot tinul atâtor ani întunecați. Că într-o zi, pe când Bălaia cântând se-a cu cofa spre izvor De undeva de aproape s-a auzit un glas Fetiță, fieți milă de o bătrână lipsită aproape de fete. Nu te speria, e drept, nu prea frumoasă la înfățișare Știu, sunt bătrână și fața mea de vrem să pată, Și apoi veșmintele mi-s rupte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 Așa se de mai bine pe truncul acesta așa. de ce de tresnet. Așa Acum ține cofa și așa aceste turte calde de mine pregătite să merinde pentru drum. Îți mulțumesc, fetițo Cum îți e numele? Bălaia Bălaia Bălaia, copila mea Ia-ți turtele înapoi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 Rostind aceasta, ca prin farmec, bătrâna nevăzută se făcea. Fusese pasă doar o arătare, o vedenie de o clipă, o zână adevărată, ce în povești adesea se arată, anume ca să răsplătească de-i bune ori de-i rea, fie ce faptă.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 Și culmea cu i goală Ce te uite așa la mine? Vorbește odată unde e zăbovit, Ori poate mințile ți-ai zălogit Ci spună vorbă voi mie, ce am -mi vă zură ochii? Privește ochii și o Ce minune Că bine zici, mamucă.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 Hai sos cu scutim pe bălăioara noastră de povara apei Te du tu de mâine cu cofa după apă Și-i seamă Te se arată în calea ta pătrâna strânțăroasă cu un toiag în mână Te grabă apă să-i dai A doua zi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 și de pe capre coborâi un moșnegel cu barbă albă cu lilie. Deschise larg ușa caleștii de cleștar și în grabă o scăriță. Se-a apoi smerit cu ochii în pământ, căci din caleașcă, iată, se-i o pale de prințesă. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, copila mea. Sunt tare ostemită și-aș râpni puțină apă de izvor. N-ai vrea din cofata să-mi dai măcar un strop?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 O broască Din gura ta E cu putință o cheșiță Să o che... vezi, mămuca Doamne! Un șarpe! Și încă unul Blestem pe capul nostru Crând blestem Și spune odată cum s-a întâmplat Dar nu, nu Mai bine Hai afară în ogradă! Ca ploaia asta, încă nevăzută de șerp și broaște, Să se împrăștie de grabă, să o ia spre codru! Vai mie, vai! Hai, hai, o picit. Și uite așa cât povestea Oacheșa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 bălăioara în prag de seară Către întunecatul Codru oporni. În loc de inimă avea un gem de plânset Și, din priviri, nădejdea de zile bune dispăruse. Trecu astfel o blândă primăvară Și apoi, pe nesimțite mereu, voioasa vară. Într-un târziu de toamnă Codrul se zgribuli și tot atunci, prin ramurile desfrunzite, se zvoni în tiul corn de vânătoare. Fiul lui verde împărat, prințul Gorun, pornise după cerb Și întâmplarea, sau poate chiar nu întâmplarea, îl aduse în preajma peșterii în care își dura se adăpost ginga așa bălăioară. Oameni buni, eu zic să poposim o clipă aici, ne odihnim și mergem mai departe. Că bine zici, Măriata, da, să scotem și merindele. Să facem prazni. A, și foc să facem, Măriata. Da. Să-i zicem o cântare. O, vorb -o. o vorbă, doar, atât ați așteptat. Varjă de petreceri fie. Rămâne timp destul și de vântat. Dar ce văd? Cine se arată pe cărare? Eu o ființă aia, sau mi se pare mie? Hei, Cosmo! Da prin sigurul! Să da, vinem cu aceea. spune ce vezi acolo, departe, pe cărare? Pe cărare? Da. Da, stăpâne, văd, e parcă, parcă o fată. Așa e? Da, da, o văd mai bine, o, o fată, vine spre noi. Ai, și ce minune e Maria ta! Din basme, parcă e răsărită. Da, dar ce ce Cosmo?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 Ori poate chiar părinții ți-au pierit Și spune Spune o vorbă O vorbă doar, cere orice, te ascult Mării de prin oh, Minune O minune chiar acum, sub ochii mei se săvășește Priviți oameni buni Da cât diamantele nici în coroana împăratului n-am văzut asemenea podoare Cum mai scripesc? Îți vadă-mă privirea de parcă soarele ar fi coborât aici chiar în luminiș Mă deslușește de copilă fermecată Or poate zână ești Ora a pădurilor crăiasă. Ce vrăj vrăjit orești ai de vorbeleți cu pietre nestemate se însoțesc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 Îngăduim copilă fermecată o rugăminte în fața ta smerit și prea plecat să înfățișez Crăiește, Să fie a mea soție Soție oh. Nu, nu mă privi așa bănăitoare, copila mea Aș vrea din clipa asta chiar o îndoială să înlătur Nu, nu pentru scânteerea diamantelor te vreau, soție Ci pentru nestematul, nobilul tău suflet Și ca să te încredințesc că nu te amăgesc cu vorba dai să primești? Primești de mă primești ca soț în fața tuturor Aici făgăduesc cu prețul acestor diamante Fântâni să pun să sape Fântâni cu apă într-una curgătoare Ca nimeni, cât lumea e de mare înveci să nu cunoască setea Și astfel...